falta vol fer referència el dia en el dia en el dia que es va decidir la data de convocatòria del ple actual l'equip de govern no tenia cap constància el, el dia que es va decidir el dia no no el dia que es va decidir la data de convocatòria d'aquest ple no hi havia constància de que hi hagués cap persona que no hi pogués assistir altrament també s'ha de dir que un, quan es convoca un ple per part dels grups de, de l'oposició o per un número de regidors hi ha un número de dies determinat per poder-lo convocar s'ha de convocar dintre d'aquests dies i havia de ser com a molt també fins al 29 de setembre hi ha també incompetent amb altres regidors que justament estaran fora que es marx, marxen de viatge i seran fora i per poder complir els terminis dels dies després de presentar el ple pels regidors de l'oposició S'havia de convocar dintre d'aquests dies. I el dia que anava millor en el moment de decidir la data era el dia d'avui. Després es va saber que no hi podia ser, però el ple, la data estava decidida. I tots, i tots sabem que... No, no, no. Moltes vegades, moltes vegades... I ens ha preguntat a tots, segurament, sent regidors d'aquest Ajuntament, eh, que no hem pogut assistir a moltes reunions ni a molts actes. Jo el primer, perquè la meva feina també m'ho impedeix moltes vegades. I per tant, no durant els últims quatre de l'any que portem actualment sinó moltes vegades no hi he pogut assistir per motius de feina i doncs m'ha sigut impossible però el que no podia fer era intentar modificar quan una data ja estava, ja estava decidida per tant aquesta és l'explicació el que també en aquest, en aquest moment eh, és molt fàcil acusar del que es vol acusar l'alcalde i a l'equip de govern de falta de sensibilitat de llibert democràtica aquesta no és la nostra intenció sinó que eh, ojalà i fos Ojalà hi fos també la regió de la CUP per poder, per poder debatre aquest tema perquè ens implica a tots. Ja, eh, aprofitant, m'agradaria defensar ja o comentar la, la posició de Convergència i Unió respecte a, a les coses que s'han comentat. El senyor, el senyor Manuel Vens feia referència a la negociació unilateral o bilateral, que és molt complicat poder negociar d'una forma col·legiada amb diversos regidors. Segurament eh, hi ha fórmules i fórmules provades que quan hi ha decisions importants a prendre hi ha eh, òrgans col·legiats o concert, mandats de grups de gent per poder negociar una cosa. Òbviament, diguem-ne qui negocia no són mai 13 persones en una sola sala, però sí que eh, es, pot arribar, es pot arribar en el moment de que el plenari, la Junta de Portaveus, la Comissió de Seguiment... Eh, formada per polítics i tècnics marqui directrius, marqui paràmetres de negociació en, el, en la persona que en aquest cas negocia que pot ser l'alcalde o pot ser una representació d'aquest plenari eh, s'ha vist en moltes negociacions col·lectives de, de treballadors, de sindicats on l'assemblea o el grup de gent per la qual es negocia marca un paràmetre de negociació i dintre d'aquell paràmetre es pot moure però sempre dintre d'aquest marc Segurament el que, el que proposa Com Iniciativa per Catalunya en, el seu, en la seva esmena i el que considera Comerència i Unió que és possible la negociació amb el vistiplau d'aquests paràmetres per part de tots. A l'igual que ja vam parlar de la negociació amb Morgili Trevesera havia de ser retornar la fiança i que es perdés l'opció de fer qualsevol altre tipus de reclamació a l'Ajuntament, és un marc de negociació, creiem que també se'n poden fer a l'hora de negociar quan toqui, és molt clar, que quan toqui en el cas que toqui negociar amb Repsol nosaltres eh, ja hem defensat i en el primer punt queda, queda molt clar presentar el recurs el recurs que presenta l'Ajuntament de Sallent eh, davant de la sentència de Repsol ja es va donar a conèixer el divendres a la comissió informativa els serveis jurídics de l'Ajuntament de l'Ajuntament, que no són els seus jurídics de Convergència i Unió, sinó que són els de l'Ajuntament eh, han preparat el recurs eh, un recurs ben valorat per altres serveis jurídics o per persones que han tingut també en relació amb aquest, amb aquest cas i per tant eh, ja es va presentar el recurs es va informar, es va fer una feria molt ràpida per poder-lo treballar també doncs durant tots aquests dies, fins al dia que es presenti per fer-hi el màxim d'aportacions possibles perquè si eh, es pot millorar doncs així ho fem eh, l'objectiu d'avui és arribar a un acord en respecte a aquestes mocions respecte a la posició unànima de l'Ajuntament de Sallent en aquestes dues sentències eh, repeteixo no, no, no estem manejant la perdiu amb esmenes i contra esmenes sinó que segurament no eh, hi ha una feina d'intentar acostar posicions amb aquestes esmenes que hem presentat tant el grup d'Iniciativa per Catalunya com el grup de Convergència Unió acostar posicions a la moció presentada per Esquerra Republicana, la CUP i el PSC uh, segurament ens faltaria veure la voluntat d'acostar posicions per part d'aquests tres grups municipals perquè, ja he dit abans uh, la unitat i treballar i treballar pel consens vol dir posar-nos d'acord i la percepció que hem tret o que he tret de la intervenció de la senyora Esquerra Republicana és de que l'única unitat que accepta és la proposada per ella. I, per tant, això no ens porta en lloc. Hem d'intentar transaccionar, hem d'intentar trobar els punts comuns que ens portin a fer una bona defensa dels interessos de l'Ajuntament i a mi tampoc no m'agradaria entrar a, a fer un resum de totes les possibles coses que s'haguessin pogut fer malament i caiguin motivat aquesta sentència per part del jutge perquè també eh, vaja, segons que ens han aconsellat eh, assessors jurídics és dir, penseu que en el plenari esteu en un acte, en un acte públic al qual el ple eh, és retransmès, del plen en surt un acte i de segons quines coses eh, diguem aquí o segons quines coses ens puguem arribar a treure Podem estar donant pistes o podem donar, estar donant eh, indicis eh, a la part, diguem-ne en aquest cas a Repsol per poder fonnamenar el seu, els seus recursos. Segurament segurament hauríem d'anar en compte en aquest sentit i el, i el que hauríem de fer avui és intentar buscar els punts de posar de posar-nos d'acord. Però sí que òbviament després de les acusacions, Reiterades que ha fet la, la senyora Cortés eh, clarament sobre, sobre l'alcalde que és el eh, que més li agrada de fer, doncs, eh, podem parlar de diverses coses Nosaltres, si hem de ser valents i humils per reconèixer que hem fet coses malament podem fer, no hem tingut mai cap problema amb reconèixer-ho El comunicat de premsa i si vol el podem llegir íntegrament si vostè considera el podem llegir íntegrament veurà com en tots els casos es marca la possibilitat amb condicional podria suposar, podria arribar en últim cas podria arribar això i eh, ho ha també el senyor Manuel Vents que òbviament els serveis jurídics deien que amb un condicional es podria arribar fins a aquest punt i s'ha comentat ara centrem-nos en aquest moment a la d'Urgeli Travessera dels pisos de Barcelona la senyora Cordés ha dit els actes que estaven anul·lats pel jutge no per Convergència i Unió, eh? pel jutge que és qui dicta les sentències ara bé quan s'anulen tots uns actes administratius després d'aquests n'hi va haver uns altres que van ser fruit d'aquestes actuacions i es podria entendre i es podria entendre repeteixo que aquests actes posteriors no són independents dels anul·lats sinó que en són una conseqüència per la qual cosa la nulitat dels actes que diu la sentència podria implicar que fossin nuls els successius els que hi haguessin hagut després i això apareix, apareix d'una doncs, forma clara aquesta possibilitat a l'article 64 de l'E30 92 un acte administratiu Declarat nul pot generar que siguin nuls els actes posteriors. Per això, en aquest sentit diem que una bona, un bon acord, un bon acord seria tornar la fiança com es despèn directament de la sentència i tancar amb aquesta empresa la possibilitat de que hi hagi cap més reclamació. I així et donaríem per executar la sentència i per tancar el tema amb Urgell i travessera en referència a la a la sentència de Repsol és bastant més complex tot plegat i, i si es vol ens, ens podem remetre als fets de fa 20 anys que, que segons vostè dius s'hauria passat per sobre de tot i, i tot plegat doncs, la sentència ferma que hi va haver del Tribunal sobre de justícia de Catalunya i com vostè sap molt bé el que deia és que la benzinera allà hi podia anar i havia d'anar d'una forma molt concreta, que era, seguint la tipologia del sector i entre mitgeres. Això és el que havia de fer. I el compliment d'aquesta sentència, eh, que deia que havia d'anar entre mitgeres, és quan comença tot el fil conductor que vostè ha explicat amb els convenis que vostès van, van fer amb ells. Aquí dintre hi haurien segurament visions diverses amb dret en dret i en termes jurídics les coses sempre es poden interpretar de diferents maneres i per tant el jutge ha fet una sentència interpretant les coses d'una determinada forma el jutge ha fet una sentència interpretant les coses d'una determinada forma segurament l'Ajuntament ho hagués pogut fer diferent en tot aquest procés segurament des de que es va decidir fer un conveni amb Repsol l'any 2004 fins avui s'haguessin pogut fer les coses diferents i potser no estaríem aquí en aquests moments però estem on estem i com he dit no m'agradaria entrar a valorar coses que podríem dir que s'haguessin hagut de fer millor perquè segurament no és l'espai ni ens agradaria entrar en un debat en contra ni d'Esquerra Republicana, ni en contra del PCC ni en contra de la CUP, ni en contra de ningú. Perquè no tenim un problema amb Esquerra Republicana, amb el PCC ni amb la CUP. Tenim un problema amb un jutge que ha fet una sentència en contra dels interessos de l'Ajuntament. I l'equip de govern, en aquest cas, el que està fent és liderar una defensa tan bona com podem, perquè hem fet un recurs al màxim de ràpid possible perquè es pugui ser parlat, amb tots els assessors que puguin haver i que ens hi puguin portar la seva llum en aquest cas, per poder a tots a la una nosaltres no tenim un problema amb cap dels grups polítics d'aquest ajuntament i si hem de debatre i discutir els punts foscos les coses que s'haguessin pogut fer millor durant l'anterior legislatura o els començaments d'aquesta crec que hauria de ser un altre moment perquè ara el que hem de fer és demostrar la unitat jo no em ficaré Comerència i Unió no es ficarà amb les actuacions concretes que creiem que s'haurien pogut fer millor i li agrairia que no m'ho demanés perquè si no crec que estarem fent un flac favor a la població crec que estarem fent un flac favor a la defensa que ha de fer l'Ajuntament de Sallent dels interessos del nostre poble i nosaltres com vostè va insinuar l'últim dia en el ple del dia 9 del dia 9? sí, del dia 9 de que l'Ajuntament de Sallent de que el moltó no seria capaç i que no mostraria fermesa ni interès per defensar aquestes sentències que això va quedar claríssim quan vostè acusava d'aquesta forma m'agradaria també que pogués dir que la defensa s'ha portat d'una manera molt correcta que inter... proposem aprovar també el punt que està en aquesta moció esmenat per, Esca... per, per Catalunya on es demana la composició d'un Consell, d'una comissió de seguiment, perquè això pugui ser el màxim de consensual possible i nosaltres, d'una forma crec que molt ràpida molt acurada i molt fidel en el moment en què ens trobem jurídicament pels dies que tenim, s'ha actuat d'una forma molt i molt correcta. Per tant, crec que ara és el moment d'anar tots a una de treballar perquè el recurs sigui el millor possible tancar tots els flancs jurídics que puguem tindre oberts en referència a aquestes dues sentències i esperar que el Tribunal Superior de Justícia falli aquesta vegada a favor de l'Ajuntament. No és Convergència i Unió qui fa, qui fa els judicis. No és Convergència i Unió ni Esquerra Republicana qui jutja l'actuació de ningú. És el jutge que diu si l'actuació de Sallent ha sigut correcta o no. Això és el que hem d'anar per treballar tots junts. I totes les petites coses acusadores que ha fet vostè directament sobre la persona de l'alcalde o sobre l'autocomunitat de la Unió les deixarem sense respondre Gràcies per part d'iniciativa senyora Josa Sí, hauria de fer algunes intervencions miraré de ser breu eh, demanar ahir de contestar al company del PSC Valentín Manalvens que veia tan difícil el tema de de com faríem una declaració institucional de com com es podria fer una negociació amb una comissió de seguiment amb tants grups Aviam, jo crec que això no és tan difícil entre països que han estat en guerra han fet un ermitisi i han fet una declaració institucional per tant tampoc seria tan difícil Ent negociar la comissió de seguiment la comissió de seguiment és un instrument que estem parlant que hi haurà juristes que dona aquesta opció a l'equip de govern, que hi juristes. I en quant als punts de, de la moció presentada pel PSC, la CUP i, i Esquerra Republicana i les esmenes d'iniciativa i les esmenes de convergència, tots més o menys hem escoltat el jurista que hi ha a, a la corporació municipal el qual la Mireia Cortella també ha fet comentaris de que el jurista en algun moment ha fet una declaració coherent amb l'anterior gestió de govern i nosaltres per part del nostre grup també hem consultat juristes per tant quan presentem les setmenes i hem consultat l'esmena que fa el primer punt l'esmena que fa, que concreta més el primer punt que presentava el grup d'iniciativa l'hem consultat i han dit que no està malament que es posi això per un punt quan parlem de negociació no estem parlant d'un tema concloent estem parlant de que si votem una moció quan diu cap, a cap negociació nosaltres matitzem i no crec que sigui tan perjudicial perquè diem quan es diu a la moció eh, renunciar expressament a aquesta negociació nosaltres diem renunciar expressament a aquesta negociació unilateral per part del govern local amb les demandants Repsol i Urgent i Traveçera de les actuacions en coherència amb la defensa judicial de l'actuació municipal acordant en l'anterior punt d'aquest dictamen. Què estem dient? Que encara matitzem ma més, que no sigui unilateral. I quan diem en el punt 3 crear una comissió municipal de seguiment integrada pels portaveus dels diferents grups municipals que conformen el ple amb possibilitat daportar i assessor tècnics jurídics per fer front comú per combatre aquestes sentències atesa la importància d'aquest assumpte i per tal de garantir un bon seguiment de les apel·lacions d'aquests recursos contenciós i fixar si fos el cas, no estem dient que ja negociarem alerta amb això, eh? Una postura conjunta, ja diem una postura conjunta per negociar amb l'empresa Regió de Urgell i Travessera sempre tenien en compte els interessos de ciutadans i ciutadana, vol dir que el, els assessors també ens acusia que posem les coses així que no tanquem les portes perquè hi ha processos que són negociació, mediació o pactes i no han de renunciar i no hem de tenir cap vergonya si, si veiem que una cosa davant dels assessors jurídics pot beneficiar més que l'altra bueno, no renunciem a això després jo crec que aquí ens està fent un debat dels mitjans de comunicació i de la premsa perquè a la premsa d'alguna manera el grup d'iniciativa vam presentar aquí dues mocions una per crear el Consell Municipal de la Comunicació i una altra perquè la ràdio seien funcionés i no ens va aprovar cap de les dues per què? perquè veiem que si podem utilitzar mitjans locals que en moments determinats es pugui fer una locució de ràdio on participin tots els grups o podem fer un comunicat conjunt creiem que aclarem millor les coses a la ciutadania i aquí aquesta moció, no les van aprovar, ens vam quedar sols per tant, confusió en la premsa la que vulgueu bona voluntat del, del diari comarcal la tenen, Vos professionals els tenen, però a vegades no poden dir les coses en el seu conjunt integral, només poden posar petites negretes que és allò que està en funció del corresponsal que creu que allò és el més important per tant, confusió traiem la confusió aquí no estem debatent ni estem fent un judici que jo no el considero judista jo sóc un treballador d'una fàbrica per tant, hem de instrumentalitzar i estudiar-me molt bé les sentències però hem d'estar al costat d'un assessor jurídic que en digui, mire, vostès han d'anar per aquí Tinc de fer-me cas de l'assessor jurídic que tenim a la corporació municipal perquè entre altres coses podem més estar més d'acord o no amb els ideals d'un grup o la ideologia d'un altre però sí que tinc notícies que l'assessor jurídic que tenim a la corporació és un bon professional i no em dona cap vergonya de dir-ho perquè és un bon professional i jo confiaré també en l'assessor jurídic de la corporació en contrast amb l'assessor jurídic que tenim al nostre grup municipal i en contrast amb els assessors juridis que estem dient més grup. qui ha demanat aquest ple extraordinari Qui l'ha de demanar? No ha sigut l'equip de govern, sincerament El ple extraordinari el vam demanar Als grups que estàvem a l'oposició Tots els grups Vem fer una instància per demanar un ple extraordinari Què passa amb la moció Que es presenta? Que iniciativa teníem coses a dir Lògic i normal Perquè en una democràcia Encara dintre d'un mateix grup També tenim discrepàncies Perquè en el meu grup hi han discrepàncies perquè és normal, perquè la democràcia enriqueix més si hi ha enllis que pensi pues no estàvem d'acord totalment amb la moció, estàvem d'acord de fer el ple extraordinari, qui ho demanava o els grups que estem a la posició a petició de què? de la senyora Mireia Cortés, per què? perquè era necessari que tots estiguéssim en un ple i discutir aquest tema perquè venia d'una qüestió d'un govern anterior i ara hi havia un altre tipus de govern això va ser així Mira, l'altre dia eh, faré unes referències quotidianes però molt significatives a mi m'agrada molt parlar amb la gent del carrer sigui de la, de la condició social que sigui i sigui de la, de la professió que tingui em vaig trobar una mestressa de casa al carrer i em va sorprendre molt perquè va dir aquí saien tenim un problema i jo crec que hauríem de fer una subscripció popular invitar la, la senyora Mirella Cortés i al senyor Multó a fer un viatge perquè millor solucionàvem una mica aquest tema de la, peca, de la picabaralla que hi ha al poble perquè a vegades s'estan discutint més problemes personals que no projectes polítics que puguin ser beneficiosos al poble de sa i la dona deia que podia, es podia fer hasta una subscripció popular aviam si solucionava una mica aquesta picabaralla d'alguna manera una mestressa de casa però que va fer una bona reflexió al meu punt de vista jo no em voldria estendre més però aquí s'han dit coses aquí s'han dit coses com que no s'aproven una sèrie de qüestions que hi ha sobre la taula però sí que, que caldrà que caldrà unitat d'acció que demanem que, tingui, que tinguem sentit comú i que, es tindrà, i que ens estarà al nostre costat em refereixo a la senyora Mireia Cortés però no s'aprova la moció no, jo, a mi personalment no s'argumenta els motius suficients per no aprovar una sèrie d'esmenes que s'han fet per tant nosaltres creiem que estem en un moment que no estem ni en una roda de premsa ni en un judici estem uns moments que creiem que davant de la situació que hi ha la corporació ha de prendre unes mesures que entenem que són coherents perquè hi ha una comissió de seguiment que també es demanava la moció que havia presentat els tres guts municipals i altres qüestions que no perjudiquen en absolut al poble de Sallet i no vull dir res més Gràcies eh, senyor Manuel Benz Bé bueno eh, sí molts sistemes de muntar una negociació conjunta i n'hi ha molts i tothom té molt bona voluntat però aquí per una moció no ens posem d'acord Vull dir, s'entra una moció i hi ha tres esmenes, o dues esmenes, no? Vull dir, que em sembla perfecte. Vull dir, jo, quan que és difícil fer una negociació conjunta, és que ve que és molt difícil que ens posem d'acord amb res. Vull dir, ho dic, ho dic sincerament, no? Perquè no, no hi ha manera de posar se d'acord, no? Això per un motiu. L'altra cosa que podem una mica de vista, perquè no som juristes, em sembla que gairebé cap d'aquí, és que estem a la taula, vull dir. És que, aviam, aquí centra una emoció i es demana un ple extraordinari perquè ens diuen una notícia en una comissió informativa i l'endemà surt el diari i surt d'una manera que creiem que no és correcta. Primer, que no creiem que no és correcta. Segon, que creiem que no és manera de dir les coses perquè abans el senyor Saldoni diu que tot ho posava en condicional però si em llegeixo la nota de premsa hi un punt i a i diu... Un seguit, de, per altra banda, el jutjat, el jutjat declara nulla la compraventa i l'execució de la sentència que podria suposar a l'Ajuntament que hagués de retornar l'adjudicatària del subhastro 1.600.000. Podria suposar, però ha declarat nulla la compraventa. Jo no estic d'acord amb això. Vull dir, per mi és un error i segueixo insistint. Per mi el que es va dir no és cert. Jo puc estar equivocat, però per això demanem un ple extraordinari per discutir aquesta situació que encara no hem arribat a cap conclusió perquè també ha dit el senyor Saldoni que diu que amb el tema d'Urgell i Travessera volem negociar amb Urgell i Travessera pagar la fiança i que no reclami res més o sigui, si una sentència diu que s'anul·len els actes no cal reclamar que s'anul·lin ja ho hem de fer, no? llavors aquí demanem pagar la fiança i que no reclami res més ho estem negociant que no reclami res més vull dir, si una sentència t'està dient que vas has tot no cal que tu reclami ningú, ja ho has d'anul·lar tot no? però bueno la moció aquesta es va entrar per això es va entrar per, per la gravetat de la situació perquè es va donar una notícia als mitjans de comunicació que creiem que no és justabilitat i que tampoc creiem que s'havia de dir fins que no estiguessin fent sentències fermes que s'han d'executar de la manera que s'ha de dir Ara, és veritat vull dir, tu has dit això és una pica baralla entre un equip de govern actual i un equip que hi havia abans perquè si no, la, la sentència no es diu pam, pim, pum, no? vull dir, el que hi havia abans posar pues, a pagar, no? I ho ha fet malament i sí que ho ha fet malament, segurament hi ha hagut una part que s'ha fet malament i hem de ser humils perquè si no, no el jutge no ens diria que hem de pagar vull dir, vale, ho hem fet malament, però és la manera de dir les coses, vull dir no cal esbombar la situació crear una alarma social perquè s'ha dit en condicional, però hem de recordar que no tothom sap llegir els condicionals i el que es llegeix la negreta, jo ho sento molt i això és una responsabilitat de l'equip de govern i del senyor alcalde crec, i ho diem i segueixo repetint-ho i ho pensem al nostre grup que no es pot esbombar una notícia d'aquesta manera llavors evidentment es demana una comissió de seguiment i, una... i jo podria votar les seves esmenes de iniciativa per Catalunya perquè bueno, si es vol crear doncs, un recurs a Urgell Travassera i es vol fer-li firmar que no reclami res més mai més doncs mira millor ja ho tindrem tancant Vull dir, això no serà un esforç per la nostra part d'arribar al consens si vostè diu, home, hem de posar que la negociació sigui col·lectiva i en funció de què i sempre decidir, no tots els grups, bueno, també puc dir que sí, perquè jo sempre puc dir que no. no? Vull dir, i llavors, com que és col·lectiu, el nou com queda? No? Quines parts voten i quines parts no voten? També puc fer un esforç i estar d'acord amb vosaltres i, a més a més, si afegiu que hem de personats d'oposició contra el recurs que ha presentat, ret sol, contra el tema de la llicència d'obres, em sembla que és, doncs, també... Dir, la conclusió és que estem d'acord per treballar per la Junta pel poble i que ens posarem a treballar amb la comissió de seguiment i posarem els nostres advocats, els nostres assessors i que intentarem que això es faci ben fet perquè és la nostra obligació no ens oblidem d'això, estic d'acord que va ser l'oposició qui va demanar aquest extraordinari que potser tenir que haver sigut l'equip de govern que ens demanés, doncs escolta, hem de treballar amb aquest tema i muntem alguna cosa no? una comissió de seguiment, no cal poder l'extraordinari, comencem a treballar tampoc ens ho va demanar Poder no va tenir temps, però tampoc ens ho va demanar Però esclar Vull recordar i insisteixo que el problema és una nota de premsa que es presenta als mitjans de comunicació que crec que és incorrecta i que hem de esmenar-la i arreglar-la Però tampoc estarem d'acord perquè ja és sentit que Esquerra Convergència i Unió diu que no, que això anul·la tots els actes i que poder haurem de tornar al millor 600.000, bé, bueno, és igual aquí estem per discutir, per treballar i per dir els nostres diferents punts de vista per això jo l'he demanat abans a vostè amb els atèsos està d'acord o no perquè només posa errors una cosa és el que ja el grup d'Esquerra Republicana hagi exposat, que té tot el seu dret i es posa el que vol i que sí que en aquest cas estem parlant d'un alcalde i un exalcalde i poder personalment tenen les seves situacions no? però a nivell del grup municipal del PSC ho tenim clar pensem que és un error, pensem que s'ha de dir ben clar s'ha de fer una nota de premsa, s'ha de fer una declaració institucional, ens sembla perfecte i dir què és el que hem de pagar i què no hem de pagar si perdem o si no perdem i com s'ha de presentar la situació que hem de treballar amb comissió de seguiment i que fem les apel·lacions que s'hagin de fer i si en aquest cas hi volem entrar que si en un moment donat s'ha de negociar quan ja portem molts recursos posats doncs negociem, sí senyor és lògic, és lògic que s'hagi de negociar en qualsevol negociació jurídica o no jurídica doncs amb una empresa, no? o amb un particular amb qui sigui nosaltres no estarem pas en desacord en afegir-hi aquestes coses que les que s'han presentat tant la seva com la de Convergència i Unió però el que si no estem d'acord és que no es tinguin en compte el per què hem presentat aquesta moció i que l'anulem i simplement hem fet un preu extraordinari perquè mira, ens ha sortit de l'aire del cel no, s'ha demanat per una situació molt concreta i ja està Gràcies per part de d'Esquerra Republicana senyora Cortès. Sí, en primer lloc vull deixar clar que el ple extraordinari res menys, més lluny de la realitat no el vaig demanar jo i a més a més m'està continuament demanant a mi, a mi, a mi, a mi, Mireia Cortés jo no em represento a mi mateixa jo estic representant Esquerra Republicana i estic sóc la portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana i no em represento a mi mateixa i a més a més vull deixar molt clar que justament el ple extraordinari no el va demanar el grup d'Esquerra Republicana sinó un altre grup per tant com que a mi se'm, se'm diu tant, doncs que tothom ho sàpiga. Una altra cosa també volia dir que en aquest moment no podem dir el que hem de pagar, perquè en aquest moment no hem de pagar res, i això també eh, cal dir-ho i no cal quantificar, perquè ara, avui, ni avui, ni demà, ni demà passat, ni l'any que ve, no hem de pagar absolutament res. Jo li voldria demanar al senyor secretari quina relació té la venda posterior de la després d'Urgell i Trevassera la que es va fer amb, amb Urgell i Trevassera, quina relació té? Quina relació té amb Urgell i Trevassera a la venda posterior? Podria tenir relació no estic dient que tingui relació podria tenir relació a partir d'uns actes nuls que declara la sentència l'Ajuntament va acordar uns altres actes administratius que van ser la posterior venda en una altra empresa, que va ser adjudicada a una altra empresa. Amb aquests acords m'estic referint. Són dos processos completament independents. Un procés és un i l'altre és l'altre. El fet de declarar desert a la subhasta no diu res de l'altre compravenda. Són actes l'un independent de l'altre. El que ens diu el jutge és que vam declarar desert a la subhasta per un motiu, pel motiu X, i en comptes d'haver declarat la, suba, la subhasta deserta pel motiu X havíem d'haver declarat la subhasta deserta pel motiu I ens està dient heu fet en aquí una incorrecció de forma única i exclusivament i això no està anul·lant cap acte, cap acte de després també li voldria dir un jutge pot anar més enllà del que li demana el que posa la demanda no, seria... sí, ja dic, que em tornin l'ampolla i el jutge diu sí, que tornin l'ampolla el paper, el, la llibreta el bolígraf i el llapis un, un jutge, jutge no, això? no fer un altre perquè seria una incongruència el que pot ser, el que estic dient que podria ser uh -huh. que uns actes declarats nuts i esdevenen uns actes administratius, uh -huh. administratius tenen vinculació uh -huh. però de tota manera estem parlant que ojalà no, no es doni mai i que evidentment és interpretació i si parlem amb 15 juristes segurament trobarem deu opinions diferents uh -huh. um, és això Urgelli Travessera va impugnar la venda a Jordi, Piella i Bové? Amb els arxius no hi costa. No, és que no la va impugnar. No per tant, no es pot, el jutge no està dient res de l'altra compravenda. El que està dient el jutge és la compravenda d'Urgell i Travessera. El jutge no es pot decantar dir que la compravenda que va no, fer no. posterior és nula perquè tampoc li demana no. l'Urgell i Travessera. Però estem dient que els altres dius que posteriorment l'ajuntament va acordar, no. sí que tenem vinculació perquè van ser esdevingut per uns no. actes administratius que van ser declarats nul. No? però un altre cop donar no repartir que són interpretacions que pot tenir qual bé, el jutge diu uns diferents actes juristes dius molt concrets, eh? No anula en cap moment la venda dels pisos en segon lloc. Llavors m -m bé, com que això no està impugnat, per tant, doncs no es pot, no es pot, no es pot declarar nul, de cap de les maneres. També voldria dir-li a veure: hem encarrilat o han encarrilat el tema de Ripsol sempre en, sempre en qual no es pactim l'empresa, perquè a veure? La presentació dels contenciosos es contradiu amb la negociació. O presenten el recurs o pacten. Presenten el recurs i pacten amb Morgell i Travessera per continuar amb la farsa. Pacten amb Repsol per tornar altra vegada al lloc d'on provenim. Si es creuen el recurs no poden negociar. Si negocien és que no es creuen el recurs han d'apostar per una cosa o una altra o recurs o negociació o defensem l'actuació de l'Ajuntament ajustada a la llei i que ho ha estat sempre o negociem amb qui han incomplert els pactes per tant, amb quina força presenten el recurs si no se'l creuen si aquesta moció arriba a les mans del Tribunal què pensarà el Tribunal? si els magistrats del Tribunal ho saben, quina credibilitat els mereixen vostès que proven una moció contrària a la defensa que presenten al Tribunal Superior de Justícia? quan es presenta un recurs està defensant un posicionament i després no es pot fer el contrari Repsol sabem que van a per totes i que tenen un servei jurídic molt important i l'únic que ens empara a nosaltres que és el millor que ens pot emparar és la llei tenim tots els arguments per poder guanyar aquest recurs per tant, on hem de cedir? amb què hem de negociar? nosaltres hem res nosaltres volem el recurs volem la llei i volem els arguments legals aquestes esmenes no sé si vostès negocien amb Repsol no sé què els hi poden oferir a Repsol si negocien amb Repsol no sabem què els hi posaran a sobre la taula a Repsol si negocien amb Repsol potser deixaran construir altra vegada la benzinera on ara no es pot construir potser volen deixar posar la benzinera en un altre lloc o faran càmbits en el POM no sé. què oferiran els poderosos que no sabem tot això per tant Mm, en aquest moment nosaltres en aquí, senyor Multó ja li he dit si les coses les vol fer ben fetes ens tindrà al seu costat si no, si no les vol fer ben fetes amb aquests arguments que vostès han presentats, nosaltres no hi entrarem les esmenes d'avui tal com molt bé ha dit el senyor Manol Vents canvien totalment l'esperit de la moció que hem presentat i que nosaltres amb aquestes esmenes hi votarem en contra Senyor secretari, vol fer alguna observació? Sí, només un petit incís. Primer, ara di una, una opinió personal que penso que en una sessió plenària no s'ha de, de dir de quina manera s'ha de defensar qualsevol contenciós perquè, perquè fi, penso que, és una, bueno, ella que és, una, és una opinió personal i penso que no és aquí on s'ha de debatre. Però referent a la pregunta que m'ha fet abans, el que realment sí que diu la sentència el que anula és l'acord de l'11 de febrer del 2005 que és l'últim que es va acordar i aquí a part de declarar de certa la subhasta també es, es decideix com a punt segon com a l'acord número dos consultar un vinit de tres persones que és on es va obrir el procediment negociat per tant les portes no les haurien de tancar i ojalà es quedi amb la devolució de la fiança i ja està però sí que veiem que alguna vinculació en té Gràcies, senyor Saldoni. Sí. Intentaré anar ràpid. Aquí. Intentant agafar el fil de, del que s'ha comentat, jo segurament, jo crec que, que sí que hi ha manera de posar-nos d'acord si hi ha voluntat de posar-nos d'acord. El senyor Manuel Vens ha manifestat un seguit d'opcions o de portes obertes a intentar, a intentar trobar acords amb, amb les posicions presentades en aquest plenari que són la moció i les dues diferents esmenes segurament hi ha portes obertes i hi ha punts d'acord que es pot, es pot arribar i segurament si, si es fa la, la votació de les esmenes eh, d'una per una veurem com hi poden haver punts d'acord a poder tirar endavant una posició conjunta d'aquest consistori durant el tema d'urgília travessera eh, i per les dues intervencions, certament el que s'entreu d'una forma clara és que s'ha de retornar laval. Però també d'una forma clara, el que fa aquesta sentència és anul·lar tres actes administratius. Anula· tres coses. La última de les quals és, concretament, en data 11 de febrer del 2005, el ple de l'Ajuntament de Sallent declara deserta la subhasta i deixa sense efectes l'adjudicació feta a Urgell i Trevescera en la sessió anterior per incompliment de l'obligació d'aquesta empresa de dipositar la garantia definitiva en el termini establert. I en el mateix acord de ple diu i així mateix s'aprova iniciar la consulta a un mínim de tres persones capacitades per l'objecte del contracte, o sigui, per poder comprar eh, aquesta finca, demanant-los que formulin oferta a l'efecte de procedir a l'alineació mitjançant procediment negociat. Per tant, en aquest acord, en el mateix acord del ple del dia 11 de febrer del 2005, és a on es deixa deserta la subhasta per la qual Urgeli Travessera s'havia adjudicat aquesta finca, i en el mateix acord s'obre un procediment negociat amb tres empreses per poder fer una nova compra. Per tant, aquest, aquest acord de ple queda anul·lat per la sentència. Aquí, en aquest punt, és a on els juristes ens recomanen i ens diuen, aneu en compte, pot ser que això no, no ho demanin, pot ser que això no ho facin efectiu i per tant només pagant la fiança ja quedeu arreglats però també podria ser que poguessin demanar fer efectiu aquest punt d'aquí i començar a declarar nuls els actes posteriors que van ser la venda al senyor Jose Jordi Piella Bové en aquest punt en aquest acte anul·lat per sentència és a com queda aquesta porta oberta l'únic que diem nosaltres per recomanació dels serveis jurídics és que intentem tancar totes les portes tots els possibles serrells que quedin ojalà això no s'esdevingués mai però aquest, aquest punt és el podria que nosaltres dèiem en la nota de premsa aquest punt és el condicional que nosaltres vam posar en la nota de premsa que ens podria arribar a portar a la situació que s'esmentava en la nota de premsa sens dubte, és una possibilitat existent perquè anula aquest començament del procediment negociat. Per tant, sí que s'ha de retornar la, la fiança, però podria ser que també s'inicies aquesta altra part d'aquí. Això és el que nosaltres volem tancar, esperem que amb, la, amb el retorn de la fiança es pogués fer i això és el que dèiem de poder fer, si es podia ser, doncs, abans de presentar recurs. en l'altra cosa que deien que... del titular del diari la negreta del diari no la decideix el senyor alcalde els titulars del diari no els decideix el senyor alcalde ni segurament cap de vostès quan envia una nota de premsa al diari segurament molts, molts de vostès quan feu un comunicat de premsa eh, no transmeten tot l'esperit que tu voldries, ni de la forma que tu voldries i en aquest cas el, el diari va prendre una determinació de publicar un titular alarmant que no és el que queda reflectit a la nota de premsa la convocatòria del ple extraordinari de si nosaltres, l'equip de govern haguéssim fet o no haguéssim fet alguna cosa per buscar el consens vam tenir el ple el dimarts dia 9 el dia 9 el dia 10 començava la festa major 10 i 11 i el 12 ja es demanava el ple per tant, diguem tampoc no hi havia hagut temps material per poder-ne poder parlar més enllà de comentaris eh, als passadissos per tant, eh, va entrar al ple, es va convocar amb la celeritat que va, que va correspondre i avui ho estem debatent en referència a la senyora Cortès que tornava a entrar en el mateix tema dels dos processos independents, la subhasta i el procediment negociat remarcant i afirmant i tot, que són processos independents i que no es pot demanar una cosa quan no tenen cap mena de relació sí que tenen relació primer, perquè el procediment negociat que es comença amb tres empreses de què és fruit? és fruit de que la subhasta queda deserta per tant, com que la subhasta queda deserta es decideix fer un procediment negociat i a més a més no solament així, sinó que es fa amb un sol acord de ple en el mateix punt del ple es decideix la subhasta declarar-la deserta i obrir un procediment negociat en el mateix acord de ple imagines la relació que podrien arribar a tenir perquè un és conseqüència de l'altre no existiria procediment negociat si, si la subhasta hagués quedat plena, hagués tingut un ofertant per tant la relació és possible és possible. nosaltres l'equip de govern de l'Ajuntament de Sallent no té cap intenció que això ho tiressin endavant esperem que no sigui així esperem que no sigui així a l'igual que ho hem demostrat perquè és la nostra obligació com he dit abans, perquè en aquest cas som representants públics que estem al servei del conjunt de la població, dels que ens van votar i dels que no ens van votar i intentarem defendre els interessos del poble tan bé com puguem i també bé com sapiguem nosaltres ho proposarem i esperem la complicitat de tots per poder-ho fer el recurs sobre Repsol em sembla que és una bona prova de la voluntat vostè ja ho va dir en el seu moment, i avui ho ha repetit, sembla que no es creguin el recurs. Ens sembla que això és fins i tot ofenent, ofenent que vostè digui que no ens creiem el recurs. Quan hem sigut els que hem impulsat que en un termini brevíssim de dies, no voldria dir els dies exactes perquè divendres ja el teníeu sobre la taula, el recurs estava preparat, un recurs de més de 45 pàgines. No és, no és una cosa qualsevol hi ha una feina al darrere que els serveis jurídics de l'Ajuntament han fet i considerem que molt bé, esperem que els fruits siguin igual de positius però el que considerem que és ofenent és que vostè ens digui que no ens creiem el recurs el recurs s'ha fet molt bé i esperem que vostè els seus assessors el puguin complementar i fer-lo millor per això hi haurà una comissió de seguiment per poder-lo enriquir negociació o recurs senyora Cortès, no són alternatives no són excloients vostè pot presentar un recurs i vostè pot negociar un recurs fins i tot podria retirar sempre que vulgués, per això diem de presentar recurs també a Urgeli Trevesera perquè si arribem a un bon acord amb aquesta empresa podrem retirar el recurs, ara bé, si no l'hem presentat no el podrem presentar fora de termini sempre som a temps de retirar-lo recurs i negociació no tenen per què ser excloents i la negociació nosaltres diem que no hi volem eh, no hi volem excloure-la perquè sempre ha de ser una possibilitat que hem de tenir perquè sí, i va dir el senyor Hinojosa a vegades pots veure que les coses aniran mal dades pot haver-hi una sentència desfavorable i llavors també hem de tindre obertes totes les portes possibles per poder defensar el màxim els interessos del poble si es considera que la negociació pot ser una bona forma de defensa dels interessos del poble nosaltres la defensem el recurs, sens dubte que ho és una molt bona forma de defensar del poble, i ja el tenim preparat. I la, i la negociació, nosaltres no estem dient de que es comenci a negociar avui, demà o demà passat. Nosaltres estem dient que la negociació ha de ser una porta oberta per defensar els interessos del poble. Simplement això, i vostè l'està tancant. Està tancant una porta a poder defensar bé els interessos del poble. Tenim els arguments per guanyar. Els hem ficat tots els recursos perquè hem volgut fer una bona feina per poder defensar els interessos del poble vostè té una tendència a parlar sempre de ser poderosos o no els poderosos i què volem fer a dels poderosos i això. És, és una cançoneta que potser qualla determinats sectors o determinada gent faig-la servir segueixi el seu estil però el que farem nosaltres serà defensar els interessos del poble i ho està veient amb els recurs que hem presentat i ho està veient deixant oberta qualsevol porta fins i tot la negociació per defendre els interessos del poble vostè la tenca. vostè ens diu que les coses ben fetes ens tindran al seu costat vostè l'he dit abans vostè hi ha un tema que sembla que no l'acabi de, de veure clar i és que les coses ben fetes a vegades no són només les que vostè diu sinó que podrien ser unes altres i en aquest cas vostè tanca totes les portes de pactar una moció tanca totes les portes de poder arribar a un consens amb altres forces polítiques d'aquest ajuntament que tenim el mateix objectiu per poder fer un front comú. És l'única que ha dit que no, que, no, que no volia parlar de cap de les esmenes. Doncs, allà vostès. Perquè l'objectiu del ple, i s'ha anat a parlar vegades, era deixar palès a través d'una moció que es havia fet malament una, una notícia que ha fet el diari. Uh, ho deia el senyor Manuel Benz, i per això hi han quatre... Un, dos, tres... Quatre o cinc punts que fan referència a la notícia sortida en, en el mitjà de comunicació vaja, des de Convergència i Unió l'objectiu d'aquest ple no és, no és clarificar la notícia que sortia al diari almenys em sap greu vull dir, no és clarificar si el que sortia del diari estava més encertat o més adient a la nota de premsa ja diem que no és el titular més encertat ni més adient a la nota de premsa que havíem presentat l'objectiu d'aquest ple era buscar el consens, buscar la unitat per poder defensar al màxim de bé els interessos de Sallent. Aquest ha de l'objectiu d'aquest ple. I nosaltres no hi renunciem. Creiem que al final del ple en podem sortir units i en podem sortir més forts. Eh, estem convençuts i per part de Convergència i Unió em sembla i estem eh, oberts a parlar encara dels punts que es considerin que puguem arribar a transaccionar. Hem renunciat i hem canviat posicions que teníem que teníem inicialment hem acceptat i hem parlat d'obrir la, la negociació de forma bilateral i de forma consensuada marcant uns paràmetres de negociació podem seguir parlant la cosa està sobre la taula i ara hem de veure si podem arribar junts o no a sortir més forts del que hem entrat en aquest ple Gràcies. bé, ja debatut suficientment. Son molt per alusions. Sí. M'uria de deixar de deixar la paraula Bre a senyora Cortès, però per clar, les al·lusions hi ja han hagut al eh, sí. llarg del no, país. vaig defensar la moció doncs, ara per alusions. Doncs, senyora Cortès, si li de pregaria bravatat en tocar. molt breu. A veure, jo he de dir que lo que està passant aquí, el que va passant a l'altre ple és una vergonya perquè això no havia d'haver sortit i que si està passant tot això únic i exclusivament és gràcies a que s'has bombat tota aquesta notícia, aquesta falsa notícia, no al RegExp7, sinó a tots els mitjans de comunicació, a tots, a la premsa, a la ràdio, Catalunya Informació, a tots els blogs, el Diari Vull, el Diari el Periódico, etc, etc, etc, etc. Encara avui aquesta tarda, el directa.cat encara estava donant la falsa notícia, per tant, és que tots coincideixen amb una falsa notícia. És, és molt curiós i a més a més jo tinc gravades les declaracions del senyor alcalde a Catalunya Informació al vespre, per tant no parlo única, no parlem Esquerra, no parlem única i exclusivament del Regió 7 sinó parlem, estem parlant de del que es va esbombar als mitjans de comunicació i és molt greu és molt greu l'actuació de l'equip de govern en aquest fet, perquè l'equip de govern el que havia d'haver fet era cridar-sen a tots i parlar d'aquest tema, no es bombareu en els mitjans de comunicació que per això ens trobem aquí. I nosaltres diem que votarem en contra de la moció única i exclusivament perquè l'esprit amb què va ser portada la moció aquí al plenari el trenca de no, no, no existeix i ja l'esprit de la moció que nosaltres vam presentar justament es tractava de desmentir totes aquestes falsedats. Com encara això no passarà, nosaltres no ho veiem perquè em de, hem de hem de, hm, hem de votar a favor d'una moció que és totalment diferent de la que hem presentat nosaltres. Moltes gràcies. I els recomanaria que una altra vegada abans d'esbombarrer, si us plau, aquest consens, aquesta unitat que prediquen tant, doncs la portessin a terme realment però a dintre als vestidors, no a crear crispació i no a crear una alarma social que no existeix. Gràcies. Sen Malvens, ràpidament. L'objectiu no és desmentir l'objectiu és aclarir, clarificar el que es diu, i primer l'objectiu amb els acords és posar el recurs renunciar expressament a la negociació que ho podem discutir o no crear una comissió municipal que això ho vam posar -ho a l'emoció que això són els objectius i fer una nota de premsa comunicant doncs, el que ha passat i la realitat de la situació l'objectiu no era una nota de premsa la nota de premsa és el detonant perquè creiem que és equivocada els objectius creiem que tothom està d'acord és una sort Senyor Saldoni, també per acabar. si sí, només, només dic que, que les notes de premsa es fan amb, amb la voluntat d'explicar les coses. La interpretació que fan les mitjans de comunicació a vegades no t'agrada, a vegades no t'agrada i a vegades i a vegades pot pot agradar més o menys. Però eh, nosaltres sí que creiem en el sistema de mitjans de comunicació, ens agradi o no ens agradi i, i hem de respectar. I el que no farem tampoc és coaccionar-los perquè, perquè diguin una cosa o en diguin una altra. Bé, gràcies. Doncs aclarit i debatut eh, totes les qüestions. Eh, procediríem en primer lloc a, a votar les esmenes més allunyades del, del dictamen, que són les presentades per el grup de Convergència i Unió que és en la part expositiva ho dic per recordar que és la supressió del paràgraf 2 al 8 i en el 9 rectificar-lo en el sentit de dir els cellentins i les cellentines es mereixen que la corporació municipal uneixi esforços en una actuació de consens i unitat per combatre amb els instruments que la llei permet les sentències desfavorables als interessos municipals Vots a favor d'aquesta esmena? Vots, a, vots en contra? Un moment, sí. un moment, vull fer una aclaració aquí nosaltres ens abstenim eh, de la supressió del paràgraf 2 al 8 no entrem en aquest debat, ja l'hem dit abans perquè és una qüestió... I el 9? Llavors, el 9 ens sembla bé perquè és un, és un punt que és, és de consens i el 1 també ens semblaria bé com a iniciació bueno. Sí, sí, correcte Doncs en tot cas procediríem a votació de la supressió dels paràgrafs del 2 al 8 Vots a favor? Vots en contra? Doncs queda incorporat per 6 vots a favor, 5 eh, en contra i una abstenció de grup d'iniciativa per Catalunya. Passem a votar la supressió parcial del paràgraf 9 i que quedarà redactat de la següent manera que els sellantins i les sellantines es mereixen que la corporació municipal uneixi esforços en actuació de consens i unitat per combatre amb els instruments de la llei permet les sentències desfavorables als interessos municipals. Vots a favor, vots en contra... Cap abstenció. Queda aprovat per 7 vots a favor, eh, cap abstenció i 5 eh, en contra. Passem a la part dispositiva de la moció de l'esmena de Convergència i Unió, que és el pa 1 primer, amb què quedaria redactat de la següent manera. Interposar recurs d'apel·lació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra la sentència 640 2006 dictada pel jutjat del contenciós administratiu número 12 de Barcelona, formular oposició al recurs d'apel·lació interposat per l'Epsol Comercial de Productos Petrolífers S.A. contra la sentència número 208 barra 2008 dictada en el recurs contenciós administratiu número 139 barra 06D i presentar recurs d'apel·lació contra la sentència 298 barra 08 dictada pel jutjat contenciós administratiu número 6 de Barcelona en el supòsit que abans de la finalització del termini per presentar el recurs no s'hagi pactat formalment amb l'empresa Urgell i Trevesera els efectes de l'execució de la sentència. Vots a favor? Vots en contra? Doncs queda aprovat per 8 vots a favor, 4 en contra i cap abstenció. I passaríem a la votació de les esmenes del grup d'Iniciativa per Catalunya, en el què primer, la primera ja queda transaccionada i agotada incorporada, amb la que s'ha fet per Convergència i Unió, i el punt segon seria que diu renunciar expressament a cap negociació unilateral per part del govern local amb les demandants Repsol i Urgell i Trevesseira de les actuacions en coherència amb la defensa judicial de l'actuació municipal acordada en l'anterior punt d'aquest dictamen Vots a favor? Vots en contra? Cap abstenció Queda aprovat per 7 vots a favor 5 en contra i cap abstenció el punt 3, eh, quedaria l'esmena eh, que es proposa, és el redactat, crear una comissió municipal de seguiment integrada pels portaveus dels diferents urnes municipals que conformen el ple amb possibilitat de portar-hi assessors tècnics o jurídics per fer front comú per combatre aquestes sentències atesa la importància d'aquests assumptes i per tal de garantir un bon seguiment de les apel·lacions d'aquests recursos contenciosos i fixar, si fos el cas, una postura conjunta per negociar amb l'empresa Repsol i Urgell i Travessera ESL sempre tenint en compte els interessos dels ciutadans i ciutadanes de Sallent. Vots a favor? Vots en contra? Doncs queda aprovat per 7 vots a favor i 5 en contra. I passem al punt 4, que seria que emetre una declaració institucional del ple municipal de Sallent explicant la situació creada per les dues sentències i donant compte dels acords que el ple pugui adoptar en relació a aquest assumpte. Vots a favor, vots en contra, doncs queda incorporat per 7 vots a favor i 5 en contra. Bé, sense més assumptes que tractar, si un ple extraordinari, doncs donem per acabat aquest pla de la Corporació. Moltes gràcies, bona nit.